דמיינו לעצמכם עולם ללא חומרי דישון והדברה, ללא רעלים, ללא ניצול עובדים, עולם מושלם כזה של חקלאות לא מזהמת, לא דורסת, שפועלת באופן חיובי למען החקלאי ולמען הצרכן. נכון שזה נשמע כמו סיפור אוטופי מספר בראשית? אז בפרק הבא אני רוצה להכיר לכם את האיש שמנסה להוריד את גן עדן מהשמיים ולנטוע אותו כאן, בינינו. בפרק הנוכחי אני רוצה לספר לכם את סיפורו של מריו לוי, אבי החקלאות האורגנית בישראל. חלק ב' מתחילים. אתם מאזינים לסיפור משפחתי. עורך ומגיש, יפתח מזור. עידית לנדאו אומרת לי, אבא שלך הוא דמות להערצה. הוא פשוט הגדרה של אדם חריזמטי. הוא פשוט חריזמטי. מה שמצטייר אצלו באופן הכי חזק אצלי, זה ההליכה עם האמת שלו, ובלי בכלל לוותר. מר יולד הוא סוג של נביא בכל מה שקשור לאורגני. הוא בעצם מי שיצר את המצב הנוכחי במדינת ישראל. אין לי כל סט של ספק שהיום מה שקורה בארץ בין חקלאות אורגנית זה אך ורק מהר. יצא לו שם של... של שיר מה? זה מילה אגדה. אוניברסיטת בר אילן מעניקה תואר דוקטור לשם כבוד למריו משה לוי, מחלוצי החקלאות האורגנית ומייסדי הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל. חייבים לחפש את הדרכים להתפתחות של החקלאות אורגנית, לטובת תושבי ישראל וכל האנושות. יהי רצון שהשם יתברך, ייתן לנו את העוז, נמשיך במצווה חשובה זו. עבדכם, משה לב. (מחיאות כפיים) כך מספר מריו בריאיון לעיתון הארץ. ציטוט: כשעליתי ארצה מאיטליה לפני המלחמה, לא הייתי אדם דתי. אבל כשהגעתי, החלטתי שאני רוצה הכל. גם ציונות, גם יהדות, גם חקלאות. הקשר בין יהדות לאקולוגיה הוא בעיניי קשר אמיץ. אנחנו עם שנקרע מאדמתו, ולכן ניתקנו מהידע ומהמסורת שהיו לנו בנוגע לעבודת האדמה ולשמירה על מעשה הבריאה. סוף ציטוט. שימו לב שכאן מריו עדיין לא מדבר על חקלאות אורגנית. זאת תגיע מאוחר יותר. אבל הוא כן מדבר על הערכים של איש תנועת העבודה. ובין החלוצים הראשונים שניסו לחבר בין אדם ואדמה בתנועת העבודה, היה כמובן א' ד' גורדון, האב הרוחני של החלוצים. גם הפעם פניתי למוקי צור, שהוא מומחה גדול ל-א' ד' גורדון, כך שיחסית בקלות נוכל לרדת לשורשי העניין. לעבודה החקלאית היו שני, שתי מטרות שהן היו שונות במקור, אה, הן גם שונות היום במידה רבה מאוד. מדד אחד היה היכולת לכבוש את הטבע על ידי טכנולוגיה מתקדמת ועל ידי ידע. וה, הדבר השני היה, העבודה היא דרך להתקשר עם הטבע, לא לשנות אותו, אלא לקיים איתו דיאלוג, כי אם לא יתקיים דיאלוג עם הטבע... אז הטבע יראה לנו את מיווננו המוסרי. הדבר הזה, פיתח אותו אהרון דוד גורדון, שהיה בעצם האקולוג היהודי הראשון. ולא סתם אקולוג, אלא אקולוג שמדבר עברית, ומאוד מכבד את המסורת היהודית, ומאוד חשוב לו דבר שלא נראה מובן מאליו, והוא... שהקידום של האדם בטבע יחדש את הצד המוסרי החברתי. א' ד' גורדון קרא לחזרת האדם אל הטבע, הן בהיבט המעשי והן בהיבט הרוחני והמוסרי. ספרו, האדם והטבע, שזו פנינים בסגנון מעין נבואי תנכי. קחו למשל את המשפט המדהים הבא. ציטוט, ופקחת ביום ההוא את עיניך, בן אדם, והצצת ישר לתוך עיני הטבע, וראית בהן את תמונתך, וידעת כי אל עצמך שבת, כי בהתעלמך מן הטבע התעלמת מעצמך. סוף ציטוט. אבל כאן הונחה רק אבן היסוד של ההכרה בחשיבה על האדם והטבע, ובינה לבין החקלאות האורגנית. עוד מפרידה שנת אור שלמה. לפני שניכנס לעומק הנושא של החקלאות האורגנית, אנחנו צריכים קודם כל להבין את התהליך הפיזי והנפשי שהוביל את מריו לכפור בחקלאות הממוסדת, שמעכשיו נקרא לה קונבנציונלית, ולהבין שלא זה הדרך. נתחיל כצפוי בהתחלה. מריו? כשאנחנו באנו לזדליהו, היה לנו רצון. לייבש ביצות, וליצור תוצרת, ולקלוט עולים, וכו' וכו'. כשצו השעה הוא לבנות את הארץ, מי בכלל יכול לחשוב על בריאות הציבור או על איכות הסביבה? מה גם שבאותם שנים בכלל לא הייתה מודעות לעניינים האלו. ובאמת, קיבוץ שדה אליהו הצליח להתפרנס יפה מאוד מהחקלאות הקונבנציונלית. ומריו, 35 שנה, עבד בשדות של שדה אליהו. ונראה כאילו הוא ימשיך ככה גם בשלושים וחמש שנים הבאות. אבל איפשהו בסוף שנות השישים, משהו השתבש. שאול אביאל, חקלאי, יזם וחבר שדה אליהו, מספר. ככה הגענו לשנות השבעים הראשונות והתחילו צרות בחקלאות. הגיע וירוס לפלפל, איזשהו צהבון, התחיל משבר. אם נגיד... ניקח גידול כמו פלפל או, או לא חשוב איזשהו גידול ורישסנו עשרות פעמים כדי להגיע ליבול וכדי לשלוח לשוק. ו... והתוצאות היו גרועות. נניח, גידלנו חצילים ושתלנו ובינואר התחלנו לאסוף ואספנו כל החורף, אספנו חצילים וזה בשוק בתל אביב, חיכו למכונית של שדה שתגיע עם חצילים ופלפל ועגבניות וכל מיני דברים וראינו בחצילים, הופיע מזיק, לא חשוב, הכרית האדומה והכרית האדומה, זה היה חומר זה וזה, רעיל כמובן, ראינו ונתנו וככה שנה, שנתיים, חמש שנים, אני לא זוכר בדיוק. וזה עבד כמו שצריך? וזה עבד. לילה אחת אני יוצא לרשש, וליום הבחורה, בצהריים, אני הולך להסתכל מה שעשיתי בשדה חצילים, ואני רואה הכל חי. טלפנתי מיד להדרכה, למדריכים של הגנת הצומח, מה הולך וזה, אתה טעית, לא נתת את המספיק חומר או משהו דומה לזה. אמרתי, לא, אני בטוח שהיה, אבל אתם יודעים אני, עוד פעם, העליתי קצת את, ה, את הכמות ויצאתי וריששתי עוד פעם לילה אחרי זה. ‫וליום מוחרת בדדתי, ‫והכול היה חי. ‫הודעתי להדרכה, ‫אמרו, שטויות, ‫אתה לא יודע להסתכל, ‫או אתה לא ריססת נכון, או משהו. ‫העלינו ריסוסים בגידול ‫משניים-שלושה ריסוסים ‫לשלושים-ארבעים ריסוסים באונה, ‫וכל זה בתמיכה של ההדרכה שלנו. אז, אז על פירו זה הלך, אבל הגיע גבול ונשבר. התופעה שעליה מדבר מריו מכונה שבירה של חומר הדברה. באותם ימים לא כל כך הבינו ממה זה נגרם. ריססו, ריססו, ובהתחלה הכל היה כמו שצריך, אבל פתאום החומר הפסיק לעבוד. מסתבר שריסוס אינטנסיבי בחומר הדברה אומנם משמיד ביעילות את המזיקים. אבל ממש כמו בחיידקים או וירוסים, מדי פעם אחד או שניים או שלושה מהחרקים מפתח עמידות לחומר ההדברה. בדיוק על פי עקרונות האבולוציה, בעקבות מוטציה אקראית שמתרחשת לאותם יצורים בגנום. לאוכלוסייה העמידה יש עכשיו יתרון, והיא מתאוששת ומתרבה במהירות על חשבון האוכלוסייה הרגישה. כך, כמה שלא תרסס, זה לא יעזור. החרקים פשוט פיתחו עמידות. וככה קרה בארץ להרבה גידולים, וכולם, כולם סבלו מאותו הדבר, <laughs> מהמומחים שאמרו, אתם לא עושים נכון, וצריכים, אז תיתנו לעיתים יותר קרובות, וזה. ולאט לאט, למרות ששמענו... ועשינו והרווחנו כסף גם uh, מהשיטה הזאת, מהשלושים וארבעים רשושים, אז uh, בכל זאת uh, התחילו שאלות. אייבי, בנו הבכור של מריו. הוא הרגיש לאט לאט שהוא הולך בכיוון לא נכון, שהוא הולך, שהוא עושה טעויות, כאשר... Uh, ריסוסים לא הועילו נגד מזיקים. גם לי וגם לחבריי, קשה לצאת מהקונצפציה הזאת, אני יש לי חומר ואני מרסס וגמרנו ו... והולכים משם. זה, זה היה בלתי אפשרי בשבילנו. זה אמרנו, אולי אנחנו לא עושים משהו בסדר, אולי מתרבים באופן טבעי. ואני לא מדבר על זה שמטוסים היום רסיסים את השדות על יד הקיבוץ וכל הרעל הזה היה נכנס לנו לחלונות, לתוך הבית, היינו קמים בבוקר עם אותה תקופה היה לנו מטע של רימונים ממערב לקיבוץ, וכל בוקר נגיד ככלי לרימון ריססו בדורסן או באיזשהו חומר אחר, והרוח המערבית הקלילה הייתה מביאה את החומר עד לבתים של החברים, היינו קמים בבוקר ונושמים זרחן אורגני. אני הייתי מתעורר ב-4 בבוקר לקול צעקות נוראיות של אבא שהיה צועק לא עוד, לא עוד, אני אפסיק את זה אני אעטוף את הקיבוץ בשדות אורגניים ולא לא נאכל יותר רעל, לא נריח יותר רעל, לא יהיו לנו יותר קרירות. זה לא יכול להיות, זה לא ייתכן. הקדוש ברוך הוא לא ברא ככה את העולם כדי שאנחנו רק נשתה רעלים. ראינו שכאן משהו ביסוד זה מקולקל. ואז התחלתי אה, להעמיק, לחקור. <מח> מה קורה כאן? מה, מה הולך כאן? במצב כזה, חקלאי רגיל היה אומר, טוב, נשבר החומר הדברה, צריך לחפש חומר חדש. אבל מריו הוא לא חקלאי רגיל. שבירת חומר ההדברה גרמה לו לחשוב בדיוק בכיוון ההפוך. החומר לא עובד? ננסה בלעדיו. נשמע הזוי. כך גם חשבו חבריו. הוא התחיל לברר ולשמוע, ובהתחלה... ‫היה עניין של ניסוי או תאייה. ‫אחד הדוגמאות, למשל, ‫היה לנו 80 דונם פלפל, ‫ואנחנו כבר התחלנו לנסות ‫כל מיני דברים, ‫בין היתר פיזור של תבן ‫או נסורת, שבבים, ‫על השורה שזורים. ‫ובין ה-80 דונם עשיתי ‫שלושה דונם כאלו. ופלא פלאים, ראינו גם אותם ההתקפות של פרודניה, כמעט שלא היה. אני נותן לך דוגמא אחת, אתה מבין? המשכנו בזה, כן? ולאט לאט אנחנו התחלנו להיות כופרים <laughs> בחקלאות כפי שהתנהלה או שמתנהלת גם עד, עד היום. עד כאן זו הייתה יוזמה פנימית של מריו בשדות של הקיבוץ. אבל למרר זה לא הספיק. הוא ניסה לחשוב על דרך להעצים את היוזמה. היה גוי שוויצרי, דוקטור מילר קראו לו, שהוא יסד את החקלאות האורגנית בשוויץ, והיה לו האמונה שאם להפיץ טוב את החקלאות האורגנית בעולם, אז צריכים לבוא לישראל. הוא, היה לו תוכנית כזאת, שמישהו יבוא לשוויץ, ילמד את העניין ואחר כך יתחיל כאן לעשות והוא הסכים לשלם הלוך חזור למישהו שאחר כך ימשיך כאן. מריו שכבר היה משוכנע לגמרי בצדקת דרכו החליט ללכת על ההרפתקה הזאת עד הסוף הוא ביקש אישור מהקיבוץ לצאת להשתלמות אישרו לו נסיעה לשוויצריה? נסעתי לשמה הייתי עשרה ימים שמה והסתכלתי, הייתי ממשק למשק וזה, במשקים שמגדלים אורגנית. וממנו הוא למד את הבסיס של החקלאות האורגנית. כמובן, לא להשתמש ברעלים, ולא בדשן כימי, וכל מיני דברים, הרבה דברים. באתי חזרה, מסרתי דוח למשרד החקלאות, אין תקציב, לך הביתה, זהו. החששות של משרד החקלאות מהרעיונות המוזרים של מריו לא היו מפתיעות. באותה תקופה כמעט ולא שמעו על חקלאות אורגנית, וגם אם שמעו, זה עדיין היה נשמע הזוי לגמרי. למה לזנוח את כל החידושים מהמעבדה לטובת חקלאות מגבילה כל כך? זה בהחלט לא נראה משהו ששווה להשקיע בו. ומריו, שוב פעם נאלץ להפנות את הבקשה פנימה, לשדה אליהו. באתי לשדה אליהו ואמרתי כך וכך. ‫שאמר שהוא רוצה להתחיל עם חקלאות אחרת. ‫-והקיבוץ היה פתוח לזה? ‫הקיבוץ אפשר. ‫היום כשנכנסים להפרטות ‫אז כבר פחות מאפשרים, ‫אבל הדברים הגדולים של התנועה הקיבוצית, ‫שהם ראו רעיון, ‫נתנו לו להתפתח. <אז> ‫ומריו בא לאספה וביקש אישור. ‫הוא אמר, אנחנו נפסיק עם זה ‫ונעשה חגורת הגנה מסביב לקיבוץ, ‫וקיבלו את זה. ‫וככה זה התחיל באמת, ‫הוא הלך למרכב המשק. ודרש חלקה לניסיון. מריו הלך וקיבל את המנדט מהקיבוץ להתחיל פה חקלאות אורגנית. זה בינתיים עברו שנתיים השבה, קוראים לזה, כי yeah. צריך לעבור השבה. וכעבור שנתיים, כשהשטח התנקה יחסית מחומרי הדברה ודשנים, ניתן היה להוציא את התוכנית האורגנית מן הכוח אל הפועל. ומריו בכל התנופה הסתער על הקטע של החקלאות האורגנית. נכנסנו השארה גידולים, מזה חצי גידולי דניארק, חצי גידולי פלפה, חציר וכל זה, ואלה פלאים, הכל הצליח. ואם מריו הוא האבא של החקלאות האורגנית בישראל, שווה גם להיזכר לרגע מי היה הסבא. היה גם מישהו בשם חיים פלדנר מבית אלפא. ‫שהוא עשה את זה לפניו. ‫20 שנה לפנינו, ‫הוא כבר שמע מה שהולך באירופה ‫וניסה להעביר את זה הנה. ‫והוא הקים גן ירק ‫ללא שימוש ברעלים, ‫אבל מה, לא היה לו מספיק הידע, ‫והרבה מאוד אה, נזקים היו לו. ‫והחברים שלו... הם לא תמכו בו, okay. זה נשמע כמו אלף לילה ולילה, הוא נסע לחוץ לארץ לנסיעה של השתלמות ולילה אחד חבר של בית אלפא לקח מחרשה עמוקה וחרש ארבעים דונן, כל מה שהוא התחיל לעשות הוא הכל הפך וזהו הדינמיקה הקבוצתית בתוך הקיבוץ יכולה להעלות או להפיל פרויקטים. וזאת אולי הגדולה של שדה אליהו, שידע להכיל גם רעיונות לא קונבנציונליים. כמובן, היו גם אה, אה, בעיות, לא, לא היו חשר, אה, חשרים בעיות. תראה, הפסדנו המון בהתחלה, אבל נתנו לו. אני זוכר שהוא עשה חומוס אורגני שאף אחד לא רצה לקנות אותו, הוא שכב בסילו ובסוף זרקו אותו. ‫הוא למד על הבשר של הקיבוץ. ‫אבל קוראים לזה ביידיש רבגלט. ‫רבגלט זה בתרגום מילולי, ‫זה הכסף של הרבי. ‫אתה לומד, בסוף אתה יודע. <אז> ‫-אבל בסך הכול הצלחנו בעיסוק, ‫גם קצת לשוק המקומי, ‫אבל מעט מאוד. ‫בטח האזרחים המקומיים ‫לא הבינו אותם מה זה אורגני, <אז> ‫מה לא, המשמעות לא, של לא. המילה הזאת. לא, ‫לא, זהו, זה... היינו צריכים לפרשם ו... נגיד, התחלתי בסופרמרקט בפתח תקווה, אז ישבתי שמה ובאו אנשים והסברתי להם, הסברתי למוכרים. אז עכשיו, מר, בוא תסביר לנו אתה מהם העקרונות שמייחדים את החקלאות האורגנית. מי זו הקונבנציונלית, כמובן. החקלאות המודרנית היא בניגוד לגמור לכל מה שאנחנו חושבים. בחקלאות אורגנית. היום אנשים מתייחסים למזיק הספציפי, לבעיה הספציפית, לזן הספציפי, ופחות חושבים על התמונה הכללית. הוליסטית. כן. עכשיו, אני חושב שזה מה שחשוב בעיקר, כן? כלל ראשון בחקלאות אורגנית, ראייה הוליסטית. זאת אומרת, ראייה כוללת של מערכת מורכבת. אוקיי, אבל צריך בכל זאת לשים פוקוס על משהו. ממה מתחילים? איך מיישמים? נתחיל מהבסיס. עכשיו, הבסיס של החקלאות האורגנית, אפשר כולם ללכים לריסוסים. זה לא עניין, הבסיס של החקלאות האורגנית זה בריאות הקרקע. זה הבסיס. החיים שבקרקע הם-הם שגורמים לחיות לקרקע וגם בסופו של דבר להיות בריאה. רגע, רגע, רגע, על איזה חיים אתה מדבר? הרי כשחופרים עם מהדר בגינה, חוץ מכמה ג'וקים ואולי איזו תולעת, האדמה לא נראית דבר חי. אז זהו, מסתבר שדברים שרואים מכאן, לא רואים משם. במבט מעמיק, תרתי משמע, הקרקע רוכשת וגועשת במיקרואורגניזמים שונים, כמו חיידקים, פטריות ועצות, שמשולבים בה ויוצרים כמעט רקמה חיה. אותם מיקרואורגניזמים הם אלו שמפיצים את הריח הנפלא והמרגש של האדמה הרטובה אחרי הגשם? הם אלו שיוצרים את הקרום הסדוק של האדמה שהתייבשה משלוליות המים, מה שאנחנו כילדים היינו מכנים שוקולד? חלק גדול מאותם יצורים והקמהין בתוכם חי לצד שורשי הצמחים ומקיים איתם יחסי גומלין. אם על ידי הגנה על הצמח מפני גורמי מחלה, ואם על ידי הנגשת מזון שלא היה זמין לו קודם. והצמח בתמורה מודה לאותם יצורים באמצעות הפרשת סוכר לתוך הקרקע. עד כאן הכל נשמע פסטורלי ומתוק. אז איפה מתחילה הבעיה? החקלאות המודרנית רואה את הקרקע כחומר כלשהו. כמו שיש עץ ואבן וברזל, ככה זה קרקע. בשביל החקלאות הרגילה. זה לא משהו שחי. ובאמת, בחקלאות הקונבנציונלית כמעט ואין התייחסות ליצורי הקרקע. ואם יש, היא לרוב על דרך השלילה. אחד מהפרוטוקולים הקבועים לפני שתילה של ירקות הוא חיטוי קרקע. אפשר באמצעות מבארי אש ששורפים את האדמה, או מה שיותר נפוץ זה טפטוף של חומרים כימיים רעילים. דרך אגב, החומר המרכזי שחיטאו איתו עד לא מזמן יצא לאחרונה מחוץ לחוק בגלל הרעילות הגבוהה שלו. וכך, כמו שציין מריו, החקלאי הקונבנציונלי הופך את הקרקע מגוף חי לסתם עוד חומר. מנסה שעליו יושבים הצמחים. באותה מידה זה יכול היה להיות גם גרגירי קלקר. ואחרי שחיסלת את חיילי ההגנה וההזנה של הצמח בקרקע, הפכת את הצמחים להיות לגמרי תלויים בך. אם לא יוזרק לצמח בזמן החומר המתאים, הוא פשוט יקרוס. כך צינור ההשקיה עם הטפטפת הופך לסוג של אינפוזיה לחולה. חסר לצמח חנקן, מוסיפים חנקן. חסר זרחן, מוסיפים זרחן. יש נגיות של פטריה, מיד יוזרק לטפטפת, קוטל פטריות. וכו'לאה. בעיני החקלאים של היום, הם חושבים הכל רק מה תרסס, מה זה, איזה דשן תיתן, וזה, נותנים חומר זה, והכול משתנה. וחיטוי קרקע הוא לא הצהרה היחידה לאותם יצורים. כאן בארץ אומרים גידול, חורשים, אז הופכים את הקרקע. לא יודע, בקרקע יש מקרוקניוזמים, שהם... בשכבות השונות עם התכונות השונות, וצריך להפסיק את החריש, וזה היה הדבר הראשון שהוא עשה בשדה אליהו, בחקלאות האורגנית, הוא הפסיק את החריש, הוא לקילטור, אתה מבין? וזה הדבר הבסיסי. לא, אני לא מבין. מה זה קילטור? ומה ההבדל בין חריש לקילטור? טוב, האמת, אני כן צריך להבין בזה, כי הרי אני עובד במחקר ופיתוח של חברת זרעים. אז ככה, את המילה חריש כולכם מכירים, ופירושה, עיבוד עמוק של הקרקע בעזרת מחרשה. קלטרת הוא כלי עבודה שמזכיר במשהו את המחרשה, אבל בשונה ממנה הוא מעבד רק את השכבה העליונה, עד 15-20 סנטימטר. אז מה כל כך מגונה בחריש? להפוך את הקרקע זה אסון. שלא אותם המיקרואורגניזמים שאוהבים אוויר, אתה קובר אותם לתוך העומק הקרקע, ואלו שבעומק הקרקע... ‫שאינם או אוהבים חמצן, ‫אתה מוציא אותם החוצה. ‫וקיבלתם עוד דרך ‫להרוס את החיות של הקרקע. ‫אבל לא רק חריש עמוק מהווה בעיה. ‫אתה נותן דשן כימי, ‫שוב אתה מקלקל. ‫שהוא משנה לחלוטין את השבוי משקל, ‫חומציות בסיסיות, ‫ניטרטים ומול האמוניה ‫וכל מה שקשור בזה. ‫אנחנו צריכים לעשות ‫מה שלא מקלקל את החיים. ‫שבתוך הקרקע. ‫וזה לא מתחשבים בחקלאות מודרנית, ‫כמה דשן יש, חסר דשן זה, ‫נותנים, מוסיפים, וזהו, ‫והוא גמר, החקלאי גמר, ‫הוא יודע, הוא כבר יודע את הכול. ‫לא, הסך הכול שאנחנו עושים, ‫זה משפיע. ‫-הסך שאנחנו עושים. ‫עד עכשיו דיברנו רק ‫על מה שאנחנו לא עושים. ובאמת, הגיע הזמן לדבר על מה כן אפשר לעשות כדי להחזיר לטבע עצמו את המושכות לידיים שלו. אז איזה פתרונות מציעה החקלאות האורגנית לחקלאים? התשובה הראשונה והחשובה מכל היא קומפוסט. קומפוסט. קומפוסט. קומפוסט, קומפוסט, ושזה יהפוך לקומפוסט. קומפוסט. קומפוסט. קומפוסט. מה זה בעצם קומפוסט? קומפוסט, היום, משק שמכבד את עצמו, הוא נותן רק קומפוסט. אבל לפני שנסביר ביתר פירוט מה זה בדיוק קומפוסט ואיך הוא תורם לחקלאות האורגנית, וכיום הוא כבר ממש חדר עמוק גם לחקלאות הקונבנציונלית, אני רוצה שקודם כל תכירו את חלוץ תעשיית הקומפוסט בישראל. זה התחיל כאן, <laughs> בחדר הזה. נו, <laughs> <laughs> מה ציפיתם? עכשיו אני רוצה רגע להחזיר אתכם לפרק הקודם. אתם בטח זוכרים שסיפרתי שם שהמילה קריירה היא בכלל לא בלקסיקון של חבר קיבוץ. העבודה היא אידיאל, צורך קיומי, ולכן בקיבוצים אתה גם לא זה שקובע היכן תעבוד, איפה שצריך אותך, שם יסדרו אותך. בואו נשמע על מריו מירוט אביאל, חקלאית, חברת קיבוץ דה אליהו. היו אנשים שהתלוננו שמכריחים אותם לעבוד במקום שלא מעניין אותם. ואז מריו סיפר שהוא אה, בעצם רצה להיות מרכז משק ולא, הקיבוץ החליט שלא ונתנו לו לעבוד והוא הלך לעבוד בזבל, ענף זבל בו? ושהוא קיבל את הדין בז... שהוא עובד בזבל אלא מה, במקום להתלונן ובמקום אה, להיות אה, במצב רוח לא טוב הוא החליט שהוא לוקח את זה כפרויקט קרה הרבה על הסיפור הזה של הזבל, והפך את הזבל הרגיל שהיה למה שהיום נקרא קומפוסט. והנה נחשף לנגד אוזניכם חומר הגלם ממנו עשוי הקומפוסט. אני יודע שכולכם כבר ידעתם, אבל כאן הכוונה לזבל פרות. והיום ישנו מפעל גדול וענף מרוויח מאוד של הקיבוץ. של קומפוסט שהתחיל מזה שהקיבוץ אמר למריו אתה עושה זבל והוא הפך את הזבל למשהו שהוא אורגני לפי העקרונות שלו ולמכניס הרבה כסף ביחד עם זה. אז בואו ניגש ישר לעניין. מה זה בעצם קומפוסט ואיך הוא אמור לייתר את רוב הפתרונות המלאכותיים שנוהגים בהם בחקלאות הקונבנציונלית? מה פתאום מזבל מדבר... ‫מושמץ כזה, עושים דבר ‫שהוא זהב בעצם. ‫על ידי טיפול איירובי, ‫זאת אומרת ש... שמוסיפים הרבה אוויר, ‫חמצן בעיקר, ‫החומר הזה הוא משנה לגמרי ‫את כל התכונות שלו. ‫נוצרים כל מיני חומרים ‫שהם ממריצים את הצמח לגדול. ‫כל מיני חומצות, למשל, כן? ‫מה יתברר? התברר שאותו החומר לא רק מוסיף לפוריות הקרקע, אלא הוא גורם לכך שהוא מגן מפני מחלות ומזיקים לקרקע. איך זה ייתכן? זוכרים שדיברנו על אותם מיקרואורגניזמים שתורמים לגדילה ולבריאות של הצמח? הקומפוסט מעודד את הקיום שלהם, וכך קל להם להתבסס בסביבות השורשים. בנוסף. הקומפוסט מאוורר את הקרקע ומאפשר כניסת חמצן שחשובה כל כך לקיום החיידקים וגם השורשים כמובן. ודבר חשוב נוסף, מבנה הקרקע שהקומפוסט יוצר מחזק אותה וכך שומר עליה מפני סחיפה במקרה של הצפות מים. גם פוריות, גם בריאות, גם תכונות קרקע, משנה, כל הדברים האלה ביחד. זה נותן את התופעה, זה עולם אחר לגמרי. אנחנו צריכים לשאול מה שלא מקלקל את החיים שבתוך הקרקע. לא חורשים, לא מגדלים גידול אחד, אלא זה, יש מחזור גידולים, ועוד ועוד כל מיני כללים שצריכים לשמור עליהם. כדי לקבל את התוצאה השוקית. כמובן שהכל מתחיל בקרקע, אבל בהחלט לא נגמר בה. יש משהו חשוב ומרכזי שמריו עדיין לא סיפר לכם. בשונה מהחקלאות הקונבנציונלית, שם עובדים בעיקר לפי פרוטוקולים, חסר X, 10Y, W תקף, 10Z. החקלאות האורגנית דורשת מהחקלאי להביט בגדול, להסתכל על המכלול. ראייה הוליסטית. ולשם כך לא מספיק רק ידע מדעי או חשיבה לוגית, זה הרבה יותר מזה. כדי להבין מערכות מורכבות שמכילות אין סוף משתנים, צריך אינטואיציה, תחושת בטן, חושים מחודדים ויכולת ראיית הנולד. כי בחקלאות אורגנית, בעיה שנחשבת הכי פעותה יכולה לחסל גידול שלם. כחקלאי אורגני, אתה צריך... החושים שלך ואת ההבנה המעמיקה שלך. מה זה חקלאי? חקלאי זה מישהו שמסתכל על הצמח ועל הקרקע ומבין את היחסים. צמח, מים, קרקע, אקלים, זה המרובע. זאת מין שלמות כזו שחקלאי טוב מבין אותה. יש מעט מאוד חקלאים. רוב האנשים הם טרקטוריסטים. עירית בארט, בתו של מריו. הוא חי את הצמחים, הוא רואה. את הכל. הוא מרגיש את הצמחים. זה ש... ש... צריך חושים. צריך חושים. אני אמרתי פעם, מרי היה מסתכל על הצמח, היה יודע איך שהוא מרגיש, כמו שרחים היה מסתכל על הפרה, היה אומר לי היא חולה. מרי, הוא מסתכל על הצמח, הוא יודע בדיוק מה קורה. יודע מה קורה. כך כתב א.ד. גורדון בספרו האדם והטבע. ציטוט. ודווקא הפרא, דווקא האדם הטבעי, הנהו בעל חושים בריאים, חדים, חיים ושלמים. ויש שהוא משיג בחושיו הפשוטים, מה שאין איש המדע משיג בכל כלב ומכשירי העבודה שלו. סוף ציטוט. אני אספר, אני אספר לך אנקדוטה. יש לי חתן שגידל בטטה בנצרים, והוא היה חקלאי טוב, הוא גידל בטטה אורגנית, כי הוא בא ממקור אמריקאי של בריאות וכל הדברים האלה. והוא סיפר לי שהוא בא בבוקר לשדה הבטטות, הוא גילל זחלים ונחרד למראה. אז, אז, אז, אז, אז הוא היה מסכן, והוא קרא למריו, מריו אבא של החקלאות האורגנית, ומריו בא ושם לו את היד על הכתף, מיכאל מתאר, ואמר לו, אל תדאג, תלך לישון, יהיה בסדר. למחרת בבוקר מיכאל יצא לשטח וראה להקה של ענפיות בקר, עוברת בשורות ואוכלת את כל הזכלים האלה. אלמוז חלים, ענפיות הבקר אכלו אותם. היה אירוע, עשו כאן חגיגה למריו כשהוא חזר לשדה אליהו. ישבנו ביחד בסוכה, ובועז אסף חבר'ה ועשינו למריו קבלת פנים בקיבוץ. ואז אני סיפרתי את זה. ואז הוא אמר, <laughs> אני ראיתי את הענפיות האלה. אמרתי, אה, בטוח שהם ימצאו את השדה הזה, אז הם שם כי הם מחפשים אוכל. אבל הוא לא סיפר את זה למיכאל, וזה הצליח. <laughs> מה שאני רוצה לספר בסיפור הזה, שיש שם מבט כולל, כולל. כמו א' ד' גורדון, גם מריו כותב בימים אלה ספר שמסכם 72 שנות ניסיון בשדה. למריו, כמו לגורדון, יש אין ספור תובנות חדשות על הטבע, על האדם ועל האדמה, וגם בספר שלו אפשר למצוא אין ספור פנינים. למרות שזה עדיין טיוטה. אני חושב שהפסקה הבאה ששליתי מהכתבים שלו, תסכם יפה את הנושא שעסקנו בו עד כה. ציטוט: הכיוון המחשבתי השטחי הזה, שרואה את התוצאות המיידיות, ולא רואה ומעריך את התוצאות לזמן ארוך, הוא פסול. הן בעיני אדם שאינו פרימיטיבי, ובעיקר באדם שמאמין ביסודות היהדות הכתובים בתורה. ונשמרתם לנפשותיכם. יש להתחיל לחדש את רוב החשיבה היסודית על הטבע ועל החקלאות. בשביל אדם רגיל מהעולם המודרני, דרושה מהפכה מחשבתית, קשה מאוד. עומד ממולו עולם מדעי ענק, אשר חוגג יום-יום את ניצחונו על ידי שימוש בחומרים כימיים, סינתטיים, למען קידום הייצור התעשייתי, המסחרי, החקלאי הכימי. סוף ציטוט. ועכשיו הגיע הזמן לחזור לשדה של מריו בשדה אליהו, כי אנחנו עדיין רק בהתחלה. מריו בדיוק סיים קורס בשוויץ, חזר לקיבוץ, הכשיר קרקע וגידל כמה עשרות דונמים בשיטה האורגנית, ובאורך פלאי, כבר בהתחלה, הדברים הלכו כשורה. היבול הצליח, נמכר, והעמלים באו על שכרם. כך הבשילו סוף סוף התנאים לצאת החוצה מן השדה הקטן בעמק בית שאן ולפרוץ אל העולם הגדול. בשנה שלישית בא לביקור מנהל משרד החקלאות וראה שהכל מצליח. הוא אומר, מריו, מחר אתה מתייצג בתל אביב. אז היה לי יום אחד בשבוע, הייתי צריך לרוץ מדן עד אילת. כדי להשביר ולשפר, ממש בתור הדרכה שמטעם נשארה לחקלאות. אז פעם ראשונה שיש יועץ אורגני במשרד החקלאות זה מריו? כן, כן, לפני זה לא היה שום דבר. אבל בשביל מריו, יום בשבוע היה קטן למימדי השאיפות שלו. הוא רצה יותר, הוא שאף לפרוץ, לחצוב, לחדור, לחלחל, להפיץ. וכך הוא החליט לקחת את המושכות לידיים שלו ולהקים ארגון גג עצמאי של החקלאים האורגניים בישראל. והכל זה הדרכה וייעוץ? כן, הדרכה, ייעוץ, יוזמה, תמיכה הדדית ו... ומשירת ידע. האם אפשר לתמצת את זה? זה לקדם את החקלאות האורגנית, את החקלאים האורגניים. ואת כל נושא הצריכה של תוצרת אורגנית טרייה בישראל. את תוכלי לייצג את עצמך? שמי דוקטור שירלי גזית ואני מדריכת גידולי שדה וירקות בארגון החקלאות האורגנית. הארגון היציג והוותיק שמייצג את מרבית החקלאים האורגניים. בארץ. עם הזמן, ארגון החקלאות האורגנית לקח על עצמו את המשימה להסדיר את חוק החקלאות האורגנית יחד עם משרד החקלאות. הממשלה הגדירה באמצעות חקיקה באילו סטנדרטים חקלאי צריך לעמוד כדי להיקרא אורגני, ואת קורס ההכשרה לעסוק בתחום העביר הארגון של מריו, כאשר באופן מסורתי, מריו תמיד היה נותן בו את הרצאת הפתיחה. יותר מ-100 קורסים נתתי. קודם פקולטה ואחר כך במדרשה חקלאית ואחר כך בבית דגן. הוא יצא להרצאות ולהדרכות בכל חלקי הארץ והעולם. יצא לו שם של, של שירמה. תוכל להציג את עצמך? שמי דאליק ווליניץ. אני uh, ממובילי העניין האורגני מהתחום הצרכני מזה כמעט 20 שנה, ובמסגרת הזאת יצא לי לפגוש את מר יודד. מתי אתה בכלל נחשפת לתחום האורגני? אני נחשפתי לתחום האורגני אחרי שעשיתי שב... סדרה של כתבות על איכות הסביבה בצומת השרון, עיתון uh, גדול בשרון. מרשת שוקן, ובתחקיר שלחנו לבדיקה ירקות ופירות. והתברר לנו אז, צריך להבין, גם היום המצב לא טוב, אבל אז היה נורא. היו שם חומרי הדברה פי 400, פי 600 מהעמותה, חומרים שבכלל אסורים לשימוש בארץ. והייתי איך מגיבים במשרד הבריאות ובמשרד החקלאות, ואיזה זלזול בבריאות הציבור, ואז uh, החלטתי שאני מוכרחים להקים עמותה שתצא ולהילחם על ה... דבר מה העמותה עשתה? התפקיד של העמותה היה פשוט äh, לעורר את, äh, את הנושא האורגני, <מוטה> äh, להסביר את הסכנות שבהיעדר הפיקוח, äh, לחנך, <מוטה> והיא גם ניסתה להוריד מחירים, מה שבזה היא די נכשלה, אבל äh, אלה היו <מוטה> המטרות שלה. אבל מה שקרה זה הייתה הצלחה ענקית, היא הייתה כל אורך גדולה שהחקלאים הקונבציאנים נבהלו, אני קיבלתי טלפונים של איומים, שמו לי בקבוקי תבערה לא בוערים על החומה של שער ביתי, הזמינו אותי מכימיקלים ישראל לשיחות. עד כדי כך התגובות לעמותה היו חמורות? התגובות היו מאוד מאוד חמורות. אגב, לאט לאט הם הבינו שזה לא כל כך, לא כל כך מפחיד, ועדיין, לצערי, אני אומר את גם היום, אנשים לא רוצים לשמוע שכשהם קונים ירקות משישה צבעים וקוצצים אותם דק דק ואוכלים סלט, ייתכן שהם לא בהכרח זוגים לבריאותם, ייתכן שהם פוגעים בבריאותם אם הירקות הם לא אורגניים. לא רצו לשמוע זה. לא רציתי לשמוע על היעדר פיקוח, לא רציתי לשמוע על זה שמעולם לא עמד לדין חקלאי אחד על שימוש לא נכון בחומרי הדברה. זה נתון מדהים. זה, זה בפני עצמו נתון שמעלה את המחשבה. נתון שהוא מספר את כל הסיפור. בדיוק. כל הסיפור, הוא מספר את כל הסיפור. בדיוק. תראה, אני רק רוצה את כערה להגיד שמצבם של כל החקלאים, אורגניים ולא אורגניים, הוא כל כך נורא היום. שאני כבר לא מעז היום אפילו לצאת נגד, נגד החברים הקונבנציונליים והעוצמה ובעוז שבעבר, כי מדינת ישראל פשוט, פשוט מחסלת את החקלאות, פשוט מחסלת את החקלאות, mm -hmm. ו, וזה, וזה נורא, וזה נורא. ואם נחזור רגע לסיפור של חיים פלדנר. ‫הסבא של החקלאות האורגנית ‫מקיבוץ בית אלפא? ‫חיים, אחר כך קיבל פינה ‫בחוות עדן והוא המשיך שמה. ‫לא היה לו את האנרגיות של מריו. ‫-האיש הזה, החבר הזה, ‫הוא היה, בעצם הוא היה גאון, ‫אבל הוא לא ידע להתבטא. ‫הוא לא ידע לשפר ולהשביר ‫ולקרב הוא מיד... ‫אמר, כולם אנשים זיפטים ‫ולא שווים כלום ולא יודעים כלום. ‫והוא בעצם צדק, ‫אבל uh, אסור להתבטא, רוצים לקרב אנשים. ‫והוא נשאר בצד, אתה מבין? ‫ולא היה לו את ה... ‫מריו לקח את מה שהוא ידע ‫ופרץ עם זה קדימה, ‫וברגע שכל פעם שהוא למד משהו, ‫והוא הגיע למסקנה שהוא יודע, ‫הוא התחיל... להפיץ. הוא קיבל לרוץ, להפיץ, בדיוק. מר יר לוי הוא סוג של נביא בכל מה שקשור לאורגני, גם בדרך שבה הוא מתנהל, גם בדרך שבה הוא מעורב עד הסוף, עד התא האחרון בגוף. החקלאים הם, הם, הם כמו ילדיו. מהרגע שהקיבוץ שחרר אותו להפיץ את תורת החקלאות האורגנית בארץ, הוא בילה שנים רבות בנסיעות אין סופיות ובדרבון חקלאים לעבור לשיטה הזו בעזרה, כי לא היה מדריך אחר ולא היה אף אחד שידע כמוהו. מריו לוי תמיד ראה את האורגני באופן מאוד מאוד רחב. אם אני כצרכן, תמיד עניין אותי שאריות של חומרי הדברה, כי זה הדבר היחיד שיכולתי לבדוק. מריו לוי מתייחס לאורגני. באופן המלא והנכון יותר, כלומר, החל מבחירת השטח, ויש בעיה מאוד גדולה של בחירת שטח בארץ שהוא לא נגוע, כי האדמה זוכרת, היא זוכרת את, את, את הריסוסים גם מלפני 40 ו-50 ו-60 שנה, לבחור את החקלאים, לשכנע אותם למה כדאי להם לעשות את זה, להדריך, להדריך אותם. להבין שהסיפור הוא הקשר בין אדם, אדמה, הדרך שבה אתה מגדל בלי לפגוע בסביבה. Mm. מר לב יצר קשרים בינלאומיים בתחום האורגני. הידע שלו הוא עצום, הוא פשוט נושא עליו ידע עצום, אז הוא גם היה מוביל ידע, מוביל דעה, אידיאולוג. זה בולדוזר שאין דומה לו. בעצם התחום האורגני חייב הרבה הרבה למריו. חנה לוי, כלתו של מריו. בהתחלה הרי אף אחד לא הסתכל עליו, הרעיון הזה היום הוא מאוד נפוץ, מאוד מקובל, וזה, אבל אז בשנות ה-70 זה היה משהו הזוי לחלוטין. <היום>, היום זה כאילו מובן מאליו, אבל כשהוא התחיל את זה, הוא באמת באמת נתפס כעוף מוזר, כמישהו שעל מה הוא מדבר בכלל? והוא היה צריך להשקיע והשקיע מאמצים אדירים כנגד כל הסיכו... הסיכויים, בסביבה עוינת מאוד, לשכנע אנשים בדבר החקלאות האורגנית ולהראות להם שהדברים עובדים. והיכולת שלו לראות את זה, להבין את התהליך הזה ולדחוף אותו קדימה. צריך הרבה כוחות, גם עם יכולת שכנוע מאוד מאוד גדולים. ומה שנראה היום מובן מאליו, הפך למובן מאליו, הרבה מאוד בזכותו. טוב, אבל זה... זה... צריכים הרכבת ראש, אני אומר. צריכים ראש אחר לגמרי, אתה לה, מבין? אתמול היו שלושים רישוסים. כדי שהנבט לא ימות, ומחר אתה אומר לא צריך רישושים, צריכים להיות משוגע כדי להאמין, אתה מבין? בועז לוי, הבן של מריו. היה תמיד חבר'ה שהיו התנגדים לחקלאות אורגנית, באים ככה בתור עם הרבה אנטיות, וכשהיו נפגשים איתו, הוא היה מישר קו לכל האורך איתם, תמיד מאוד אהבתי את הקטעים האלה. אחת התלונות של מגדלים אורגנים, זה שיש אובדן יבול לפעמים. כן. שלכן זה גם מייקר את המוצר. <מח> מה יש לך להגיד על הטענה הזאת? הטענה הזאת היא נכונה בתחילתה. הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות אורגני הם מתחילים. ועל פי רוב הם עושים שגיאות. שגיאה כאן קטנה, שם שגיאה משכים פחות מדי. לא יזבו בזמן, וזה טבעי שהם מקבלים גם פחות יבול. צריכים לדעת, צריכים ל... לב... ומספיק שגיאה אחת שאתה עושה, הכל הולך לעזאזל. המזון האורגני הוא יחסית יקר, זאת אומרת, הוא לא עממי במיוחד. נכון. ואז השאלה אם זה לא פשוט לוקסוס של השירים, במקום להיות בר קיימא. ומשהו שיכול להיות אלטרנטיבה לחקלאות הרגילה. אז אני שמחה מאוד שאתה שואל את השאלה הזו. התשובה היא, בהחלט יכול להיות אלטרנטיבה לחקלאות הרגילה בסוף המסלול. יש פה תהליך ויש פה מסלול שצריך לעבוד, וכן, גם אני אחזור לביטוי השגור בזמננו, פערי תיווך. כן, אבל ה, אחת הסיבות לעלות הגבוהה הזאת היא גם סיבה אובייקטיבית, שיש חקלאים שיש להם אובדן יבול מאוד גדול בגלל השיטה האורגנית, ואז הם צריכים לפצות. לא, לא, לא, לא. היום, היום זה כבר לא הרבה מאוד חקלאים. אין שום בעיה לספק את הכמויות האלה, בשום בעיה, ובמחיר סביר. שיהיה מן הסתם יקר יותר מתוצרת קונבנציונלית בעשרות אחוזים בודדות. לא במאות אחוזים. כי זה אחד הטיעונים המרכזיים, שגם אובדן יבול, אם היה צריך להחליף את הכל באורגנית, זה היה מצריך שטחים יותר גדולים ורמיסה יותר גדולה של איכות הסביבה, של אינטנסיביות על הקרקע. זה כבר לא פונקציה, את אומרת. זה פונקציה, אבל שלא משפיעה על המטרה הסופית באופן שיכריע. לטובת בחירה בחקלאות קונבנציונלית על פני אורגנית, זה כבר לא רלוונטי. אז מוכח כבר בלא מעט עבודות שיש ירידה בפוריות קרקע בממשקים קונבנציונליים. לאורך זמן ההפרשים שלעיתים קיימים ביבול הולכים ומצטמצמים, כך שאם אתה מסתכל בריצה לטווח הארוך, אז אתה רואה שהפערים הם לא פערים שמצדיקים בחירה. בחקלאות קונבנציונלית על פני חקלאות אורגנית מהטיעון הזה, מהסיבה הזו. ואולי אם היו משקיעים קצת יותר מחקר לכיוונים ירוקים, היו מצליחים לצמצם עוד יותר את בעיית אובדן היבולים. ופתרונות של חקלאות אורגנית הם הפתרונות הכי מעניינים. המדע, במקום להתעשק אה, ברעל זה או ברעל אחר, הוא יכול להתעשק ב, במכשירים נגיד. שתופסים או, או קולטים את המזיקים או משהו. קחו למשל את עניין המכרסמים, נברנים, עכברים וכאלה. בעכברים למשל, אז העניין של השקיה, <אח> אם אתה נותן השקיה בתותחים ואתה נותן כמות מים גדולה, אתה גומר איתם. כי זה מציף להם את המאורץ? בדיוק. הם מוצפים והם מתים. וזאת רק דרך אחת להתמודד עם מכרסמים. דרך נוספת שהגיעה מבית מדרשם של חברי שדה אליהו, בניצוחו של מיודענו שאול אביאל, הוא שימוש בתנשמות, כמדביר ביולוגי. ורק כדי שתקבלו פרופורציה, זוג תנשמות אחד צד בין 2,000 ל-6,000 מכרסמים בשנה. בואו ניקח דוגמה נוספת של פריצת דרך ירוקה בחקלאות שחדרה לארץ משדה אליהו. חרקים כנגד חרקים. שדה אליהו מגדל ומטפח חרקים טורפים שהמטרה שלהם הוא להדביר את המזיקים בחלקות המסחריות על ידי טריפה. כולכם בטח מכירים את הביו-תות, שמופחת ריסוסים בזכות השיטה הזאת. אבל למרות המחקר והפיתוח הרב של קיבוץ שדה אליהו שהולך כנגד הזרם של הכימיה והרעלים, הקיבוץ הקטן הזה נשאר די בודד במערכה. אבל זה לא רק העניין הטכני. צריך להבין שיש כאן שתי אסכולות שונות. המחקר של היום קשה לא להבין אותנו, כי המחקר של היום הוא בעיקר חד-כיווני. לוקחים קטע וקולפים אותו עד הסוף. וזהו זה. ובאורדנית צריכים להבין את כלל, ה... כלל הטבע. אז סך הכל שאנחנו זה... עושים, אז זה, זה משפיע. וזה קשה בשביל המדענים של היום להבין את זה. כך תיאר את זה יפה הביופיזיקאי פרופסור אלישע האס, בהקדמה להרצאתו של מריו בערב הטקס של חלוקת התארים. ציטוט: אנחנו והכוונה שלו לאקדמאים, רגילים לעבודה שבה אנחנו במעבדה מייצרים איזה שהם רעיונות ושואפים שזה יגיע בסוף לשטח. לטובת האנושות, ברפואה או בחקלאות. כאן התהליך הוא הפוך. כאן הרעיונות נולדו בשטח, בשדה, והם מונחים לפתחה של האקדמיה כדי שזו תקדם את התיאוריה. סוף תיתות. ובאמת, מריו באותה הרצאה העיד על עצמו שהאוניברסיטה שלו זו שזיכתה אותו בתואר דוקטור לשם כבוד, הייתה לא פחות שדות שדה אליהו. השיטה שלנו, שלי, הייתה רשת כל, אני לומד מהמעשה. אחר כך באים ההסברים. Mm -hmm. אתה מבין? אחר כך באים ההסברים. וההסבר היה נכון. כך כותב מריו בספרו: אני משתדל לחפש את האמת בטבע במידת האפשר. פי כמה אני מבקש סליחה אפילו ממי שחושב שהתיאוריות והעובדות שאני מביא הם בגלל יהירות, מטרת כתיבת הדברים האלו הם רק עניין אנושי, למען ארץ ישראל, למען היהדות, למען הדעות והמעשה בקיבוץ שלנו, והחקלאות האורגנית בארץ ישראל. סוף ציטוט. בטח הרגשתם איך בשביל מריו הכל אותו הדבר. יהדות, קיבוץ, חקלאות, ארץ ישראל, רק בדגשים שונים. החקלאות האורגנית היא האמת היהודית שלו, ראייה הוליסטית. כבר אמרנו? חקלאות אורגנית היא חקלאות ששואפת להפוך את העוסק בה, קרי החקלאי, ראשית לאדם טוב יותר. לאדם טוב יותר שמגדל עבורנו את הדבר הכי בסיסי, שזה המזון שאנחנו אוכלים, זה אדם שמתנהל באחריות, זה אדם שאכפת לו מהסביבה, זה אדם שדואג לבריאות, וזה אדם שמשלב את כל התפיסה האורגנית בהגינות ובאתיקה, בשביל לתת לך בסופו של דבר את ה... את המוצר או את התוצר הטוב ביותר שישפיע בסופו של דבר גם על הסביבה הרחבה. וזאת המהות של החקלאות האורגנית, זאת אומרת, הבריאות לא עומדת פה בפני עצמה. Mm -hmm. היא עומדת שלובה יחד עם שלושת העקרונות האחרים, אחריות, סביבה והוגנות. ארבעתם יחד יוצרים את התמונה המלאה. כל זמן שיתאים האדם את חייו לחיי הטבע הכללי, אימצה אושר ושמחת לב. הרב קוק. ההתחדשות שלו, okay. היא, היא לא נגמרת. Okay. זאת אומרת, אם חשבתי, אוקיי, okay, הוא הגיע כבר להיות... Uh, okay. לא, היום, הוא, הוא כל, הוא, בזמן האחרון הוא כל הזמן אומר לי, עירית, זה אחרת ממה שחשבתי פעם. זה אחרת. זה... הטבע צריך לעשות את הכל. רק כדי שתבין, היום אנחנו כאן, 200-300 מטר מכאן, יש לנו 25 דונם, גן ירק, שאנחנו לא מטפלים בשום חומר שהוא גם מותר, יש חומרים מותרים, כן? שום דבר, רק קומפוסט וזהו. בלי חומרי הדברה ובלי שום קונצים אחרים. והיה לו פתגם, שאני שמעתי אותו ממנו בין שבעת אלפים ושמונת אלפים פעם. שאול, אנחנו רק בהתחלת הדרך. עכשיו אתה, היום אתה, אתה, אתה... את <laughs> ה... היומה אומר את זה. אני שומע ממנו כבר שבעים, כמה אני כאן? שישים שנה, אני שומע ממנו שם רק בהתחלת הדרך. אז אתה מבין? מה שנכון, נכון. כן. יש דברים חדשים לגמרי. ברגע שאתה הולך בכיוון מסוים, אתה רק דורך על פלושים, לא, לא על מינושים, אתה <laughs> <laughs> מבין? ואתה מושיף כל הזמן גם ידע וגם uh, השגים. <laughs> זה מדהים איך שמשדה אליהו יצאו כל החקלאיות השונות, המיוחדות, כן. השיטות הפרוצות דרך, כן. גם מבחינת uh, קומפוס, גם דבורי בומבוס, זאת אומרת הפריה, גם חקלאות אורגנית ש, שאתה קידמת. גם מועילים, זאת אומרת, זה באמת קיבוץ שעשה משהו לחקלאות ישראל. טוב. בסדר, אני ארצה עוד יותר. אבל... אבל זה רק ההתחלה. רק ההתחלה, בדיוק. כשאלוהים ברא את העולם, הוא שם את האדם בגן עדן וציווה עליו לעובדה ולשומרה, מציין מריו בספרו. אבל האם באמת אנחנו מתאמצים לפעול בכיוון הזה? רמת הקרבה שאנחנו חולקים עם המזון שלנו גבוהה בהרבה מזו שאנו חולקים עם בני משפחתנו. אנו מכניסים אותו לגופנו ונותנים לו ממש להתמזג אל תוך התאים. להפוך לחלק מאיתנו. אבל מה אנחנו יודעים על אותו מזון? הלו התפוח שהתגלגל על המדף בסופר נמצא רחוק מהעץ, והוא לא יודע לספר אם התגלגל לכאן מגן עדן, או אולי מהגדה על של גיה. ולפני עיוור לא תיתן מכשול, מצטט מריו את המקורות היהודיים. ופונה אל כדי לנסות ולשכנע אותם בנחיצות הדברים. בספרו, מריו מבטיח לחקלאי שבחר בדרך האורגנית, שאם הוא יתמיד בה ויפעל על פי העקרונות שלה באמונה שלמה, ציטוט פעולותיו יהיו דומות ליצירה מוזיקלית עדינה, הנשמעת ברצון ובשמחה, וגורמת לו לא רק רווח כלכלי, אלא גם סיפוק נפשי ושמחת יצירה. סוף ציטוט. הסיפור של מריו לוי הוא לא רק סיפורה של החקלאות האורגנית בישראל, הוא גם סיפורו של גורל היהדות של אירופה. סיפורו של חלוץ בתנועת העבודה בארץ ישראל. סיפורו של הקיבוץ הדתי. וסיפורו של אדם שלא חשב רק על טובתו האישית. בניגוד לכל המוסכמות וכנגד כל הסיכויים, מריו העז ללכת כנגד הזרם הרעיל, וניסה תמיד לטהר את אדמת ישראל, את עם ישראל, כדרך ישראל. ועל זה מגיע לו לפי דעתי פרס ישראל.